Radio Muslim Yogyakarta Memperkenikan Akhidah Medepatkan Surah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa muala hama ba'd Bapak ibu berapa amin yang rasa hingga Mungkin tansah menelaikan Allah subhanahu wa ta'ala Satu ini pun Moga kita tansah dari muci dan syukur Duma Allah subhanahu wa ta'ala Abisah kering diemat, engkang tanza kapal dumateng kita setuju, lansolawat uki salam, uki tanza kunjuk, dumateng ganjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dumateng borol keluarga, borol sahabat, lansinten kiamat tiang-tiang, engkang tanza kerason dari sunnah-sunnahi pun ganjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngantos mangkit inten kiamat. Sholat kita lah cengaken, wanteing pembangkian puniko, shalat Islam. Saking pembatal Keislaman Dan kita ngancik Wonton ing Di pembatal keislaman Ingkang kaping sekawan Nabi mereka Man iqtaqada Anna ghaira hadiyin nabi Sallallahu alaihi wasallam Akhmalu min hadiyihi Soksin tentiangi Ingkang gadai keyakinan Menawi Salianipun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menika langkung sempurna Tinimbangi petunjuk Nabi. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi utawi sak sinten tiyang ingkang keyakinan menawi hukum salianipun hukum Nabi menika langkung sae tinimbang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalladzi yufadziluna hukmat tohud. Katu sini tiang ingkang langkung utamaki, langkung milih, hukum tohud, ala hukmihi tinimbangi, hukum Nabi SAW, fahuwa kafirun. Peramilu tiang wau kafir. Nah, kita balik-balik. Sok sini tiang ingkang, tidak keyakinan, menawi petunjuk, utawi, Eh, Hidayah Sakliani pun Petunjuk Nabi SAW Menikau langkung sempurna lan Soksinten tiangin kan Gak ada keyakinan Menawi hukum Sakliani pun Hukum Nabi SAW Menikau langkung sempurna Utawi langkung say Katusini tiangkan langkung utamake Utawi langkung milih hukum tohut Tinimbangi hukum Ikan dibun betul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peramilat yang wau kafir. Nah. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Muslim. Ikan mulki Tansah pun melayakan Allah S.W.T. <tik> Annalaha ta'ala wadha'a rasulahu al ibanati. Lina'limaftarada ala khalqihi fi kitabihi. Menawi Allah Ta'ala menikah. Terus nempataken Rasulullah SAW Menikau wantan ing papan Kangge ibanah nerangaken, Terus piang pun menikau ibarat uh, Penjelas okay. Tiang ingkang nerangaken. Dumateng nopo Limaftarata ala khalkihi Fi kitabihi Dumateng nopo kemaun ingkang dipun wajibakan Allah wantan ing kitabipun Dipun wajibaken Allah Taala dumateng hamba-nipun wonten ing kitabipun Al-Qur'an. Summa ala lisanin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng napa ingkang dipun wajibaken Allah Taala dumateng hamba-nipun liwat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila Rasulullah menika apa nafi kitabih Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratain mustaqim pramila rasul menika dados panjelas wonten ing kitabipun Al-Qur'an dados napa ingkang dereng cetha wonten yang mriku dipun terangake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika yahdi ila siratain mustaqim nuntun dumateng mergi ingkang lurus. Inggih menika merginipun Allah Subhanahu wa taala. Fa farada ala 'alal ibadi ta'atahu. Pramila Allah taala menikah wajibaken hamba-hambanipun subatos taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum bi akhdhi ma ataahum. Landawhaken mendet Napa ingkang dipun beto dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumating tyang-tyang wau inggih menika lan sunnah. Wal intiham ammanahum anhu lan uqi nabbihi napa ingkang dipun awisi dening Rasulullah sallallahu Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam menika al mab'u rahmatan lil alamin di utus kanggi rahmat sedoyo alam semesta pun dan biar baik pun mereka kita tershujjah ala jami ilmu kallafin dan tershujjah kanggi sedoyo yang inggang di pun bebani syariat fafarwakallahu birisalatihi bainal huda waddalal Paramila Allah taala menika bentenaken kanthi risalahipun antaranipun hidayah lan ugi kesesatan. Antaranipun keragu-raguan lan ugi keyakinan. Lan ugi antaranipun sunnah lan ugi bidah. Ah. Antaranipun syirik lan ugi tauhid. Menika dipun bentenaken kanthi risalahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahu al rajihul rawjihul ala aqwalihi wa a'malih wa ahlakih. tuzanul al-akhlaq wal a'mal wal a'ma wal akwal. Bermilab yang menikah al-mizan rawjih, timbangan enggang saih. Enggang kanti ucapanipun ipun, kanti tumbinda ipun lan ahlakipun sedoyo ahlak, sedoyo amal, sedoyo ucapan. Meningkok bakalan tipun timbang. Wabi muta ba atihi ahlul huda min ahli dolal lan kanti derei itibak lan ugi iktidak nyunto dumateng piambak ibun rasulullah saw Niku benten antara nipun ahlul huda lan ugi ahli dolal. Benten, sagetipun bentenakan antara ini pun tiang ingkang derei petunjuk, dan tiang ingkang derei kesesatan. Fahadabihi ila akwamitturuki wa awdohis subuli. Kanjeng Nabi SAW menikah paling hidayah dumateng, mergi ingkang paling lurus lan paling jelas. Waktarada alal al ibadita adahu wa mahabbatahu wa tauqirahu wal qiyam bihuquqihi lan pramila Allah taala menika wajibaken dumadhang hamba-hambanipun taat dumadhang Rasulullah tresna dumadhang Rasulullah hurmat dumadhang Rasulullah lan ugi negakaken apa ingkang dados hak-hakipun Al adillatu ala hadha kathiratun jiddan lan dalil saking perkawis menika niku kata sangat Dalil napa kinapa kok kula panjenengan sami menika kedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah nate ngendika ugi wonten ing surah An-Nur ayat kaping 54, "Qul ati Allah wa ati Rasul." fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hum mila wa alaykum ma hum muntum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin kandaknohi muhammad ati'ullaha wa ati'ur rasul podo taatoso sira marang Gusti lan podo taatoso sira marang Rasulullah Fa in tawallaw manawasirum malangus Fa inna ma alayhim ma hummila Satemeni rasul ku yo mong diwajibki apa kang dibebanke marang dhewekne Wa alaykum mahumil tumlan lan shiro, ugi podo diwajibki apa wae kang padha wis dibebanke marang awak sira Wa in tutiuhu tahtadu Lan menawa sila kapeh pada gelemtaat marang dewek ni sila bakalan oleh petunjuk wa ma'ala rasuli illal albalagul mubin, lan orana kewajiban marang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecoba yomong albalag al-mubin, nyampe ake kandit jelas Wonten ing surah al-ahzab Allah uki ngentikah ya ayyuhan nabiyu Inna arasalna ka syahidan Wa mubasyiran wa nadhira Hii Nabi Saat meni ingsun ngutusira Kui kangkus syahidan Kangkus seksi Wa mubasyiran lan wongkang meni kabar gembila Wa nadhiran lan meni peringatan Wa da'ian ilallah ibi idnih Wasira jamunira Lan Wong kang dadi wong kang nyeluh marang Allah kanti izini. Wasirajan munira lan uga dadi silance cahaya kang munira ingkang nerangi. Wa basyil mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Lan wenehno kabar marang wong-wong kang padha iman menawa Kanggu wang wong mau Sokogus ya Allah bakalan Ono keutamaan kang gede banget Lajang ugi ayat sanes Ingkang merangakan wajibipun Ngobanjan samin derei kanjeng Nabi Sallahu alaihi wasallam Lan menawi kanjeng Nabi munika Dipun utus kanggi perkawis munika Allah ngerti kau wantani surah Ali Imran Ayat ikan tu sesunggal Kul Ingkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni Yuhibbukumullahu wayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafururrahim Qul kan dakna Muhammad ing kuntum tuhibbunallaha manawasira tresno marang Gusti Allah fattabiuni mulapadha aku Yuhibbukumullahu Gusti Allah bagaran tresno marang sira kabeh wayaghfir lakum dzunubakum lan Gusti Allah ngampuni dosa-doso sira Wallahu Ghafurur Rahim Dan Allah Taala kuizzat Kang Maha ampunan lan uga Maha Bariing rahmat. wonten surah An-Nisa ayat kaping 115 Allah ngendika man yuti ar-rasul faqat Allah sing sapa wong taat marang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam temen dewekne was taat marang Gusti Allah. Bapak-Ibu Bapak, Bapak, Bapak, Meryasai, Mugi Tansamun melayakan Allah Subhanahu SWT, Ayat Katus Mekatan menikah kata, Kata sini uki wonton surah An-Nur, Ayat Kaping Suwidak Tiko, Allah SWT yang memutakan subhatas falyah dharilladina yukhalifuna am amrih, Antusibahum fitnatun, Aw yusibahum azabun alim, Podoh ngati-atio wong-wongkang podoh yukhalifuna an amrih, Nyelisihi, wong Wongkang podoh melingosaka perintahin, Ngati-hati bakalan tusibahum fitnah Bakalan ngenani marang wong-wong mau Ya fitnah Au yusibahum adabun alim Utawone bakalan ngenani marang wong-wong mau Adab kang perih Melika menawin apa yukhalifuna an amrih Nyelisihi perintahipun kanjeng nabi Sallahu alaihi wasallam Napa ancamanipun Antusibahum fitnah Bakalan kinging fitnah atau yusibahum adabun alim, utawi kenging -keng adab ingkang beri. Wal ayatu fi hadal makna kathiratun, dan ayat-ayat ingkang semakna kata-semakatan menikah kata. Nah, beramillah saya kunul kalamu ala hadal nakid fi mas'alata ini. Bahasan wonten ing pembatal ingkang kaping sekawan menikah, wonten ingkali masalah. Sebisan menikau takdimu hadih gairin Nabi SAW ala hadihi. Sikap langkung utamaki, petunjuk sa'lianipun, petunjuk Nabi SAW, tinimbang petunjukipun. Nah, lajeng lacing kali menikau man iqtagoda anna hukma gairin Nabi ahsanu min hukmihi. Tiang ingkang gadai keyakinan menawi hukum sak lianipun hukum nabi menika langkung sae tinimbang hukumipun Kanjeng Nabi. Kados iki tiang ingkang langkung utamakake hukum thaghut tinimbang hukumipun Kanjeng Nabi. Nah, kalih masalah menika ingkang bagalan dipun bahas wonten ing pembatal ingkang kaping sekawan punika. Nah, masalah hingga kaping bisan takdimu hadihi khairin nabi s.a.w. ala hadihi Sikap langkung utama ke petunjuk sa'lian ipun nabi, tinimbang petunjuk ipun nabi lan wantan yang beriki wantan salah suhalat Wantan tigang kondisi Sebisan menikok iktiqadu Iktiqadun anna hadiah khairin nabi akmalu min hadihi keyakinan menawi hidayah utawi petunjuk sa'lianipun petunjuk ipun Nabi menikau langkong sempurna tinimbang petunjuk ipun Nabi alihi salatu wassalam menikau kondisi yang kami bisa kondisi yang kami kakali al-i'rad ansyari atihi berpaling utawi melingos melingos saking syariatipun <tuh> <tuh> kanjeng Nabi sallahu alaihi Wasallam. buatan purun ngukumi mutosaken nganggi napa syariatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng kanggo tiga ayat taqida annahu yasauhu alkhuruja an syariati rasuli sallallahu alaihi wasallam keyakinan menawi piambakipun menika keparang medal saking syariati pun Rasul sallallahu alaihi wasallam nah tigang masalah menika tigang kondisi menika ingkang dados bahasan wonten ing masalah ingkang kaping pisan. Nggih menika sikap langkung utama iki nggih petunjuk sak liyanipun Kanjeng Nabi tinimbangi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging kalih masalah kalih kondisi ingkang dipun sebataken nggih ingkang ingkang uh, angka kalih lan ingkang angka 3 menika al-i'rad an syariatihi lan ugi ayat kita annahu yasahul khuruj an syariati rasul menika napa niki sampun uh, dipun tatosaken pembatal khusus wonten ing bahasan uh, nawakitul islam menika pramila kantun setunggal bahasan ingkang kita bahas wonten ing masalah ingkang kaping bisa menika Ikih menikah sikap langkung utama mutamaki eh, Petunjuk sa'lianipun Petunjuk ipun kanjeng Nabi Tinimbang petunjuk ipun Ikih menikah apa? Iktiqadun Keyakinan Annahadiya ghairin Nabi Menawi petunjuk sa'lianipun Petunjuk Nabi Menikah akmal langkung sampurna Tinimbang petunjuk ipun Kanjeng Nabi SAW Dan bahasan seputar Eh uh, no seputar bab punika utawi eh no masalah menika sakit kita pilsani saking mapinten-pinten bab. Sepisan menika makna al-hadi. Makna al-hadi. Makna petunjuk huda. Napa no menika no petunjuk? Al-hadi mereka maknanya pun at-tariqatu was sunnah. Mereka maknanya pun tarikah mergi lan ugi sunnah. Allatikan alaihan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Ini kan kan jangnabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. Mereka melampah wonton ini sa'ingin gilipun. Famanik takoda anna hadiyahu ahsanu wa akmalu min hadin nabiyu. Soksin tenti yang ingkang, Nggak keyakinan menawi petunjuk ipun diwi, Niku langkung saya tinimbang, lang, Langkung sempurna tinimbang, Petunjuk ipun kanjeng Nabi, Fahuwaka hafirun kufran akbar, Pramiloh Dewi ini meniku sampun kafir, Kandi kekufuran akbar. Contoh ini pun katu semuanya, ingkang, Nggak ada Nek toto coro ngibadah, Ingkang dipun damel dhewekne niku langkung sae tinimbang Toto cara ngibadah ingkang dipun damel dening Kanjeng Nabi. Pramila piyambake menika damel model-model ngibadah piyambak lan gadhahi keyakinan nek niki niku langkung sae tinimbang model ngibadah ingkang dipun ajarke dening Kanjeng Nabi. Pramila tiyang wau menika kufur kandi kekufuran akbar. Ingkang kok kali kenging napa kok Niki keyakinan kata semakatan menikah Niki dipun anggap kufur Keyakinan dengan kata semakatan Niki menikah keyakinan dengan eh, Napa orang ternyata yang berikut Biambay pun Nganggep Nek petunjuk sa'lianipun Petunjukipun kanjeng Nabi Menikah langkong sempurna kok dianggap kufur Menikah apa alasanipun Wajahu kau nihi kufran Annahu mukadribun Lillahi wa lilsulhihi shallallahu alaihi wasallam. Alasan keingin bobok keyakinan meningkat datos, dibun anggap keyakinan ingkang kafir, niku awit piyambak ibun sampeun mukad Allah lan Rasul ibun shallallahu alaihi wasallam. Hey radda hadiyallahi Allahi wa rasulhihi wa akama hadiah gairihimah. Nalikanipun, dewek ini nolak, petunjukipun Allah, dan petunjukipun Rasulullah, dan langkung nolak, ngutamaki, enggawi-nggawi, petunjukipun diwi. Sa'lianipun, petunjukipun Allah, dan Rasulipun. Padahal ma'a ikhbarillahi, anna khairil hadi hadiyu nabiyihi, wa'akmamu tarikin, huwa tarikuhu. Padahal Allah taala sampun ngabaraken menawi sak becik-becike petunjuk menika petunjukipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak lurus-lurusipun mergi nggih menika merginipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingkang katiga al adillatu ala dzalika dalil. Ingkang nandhaken nek niku dados kafir. Napa dalili Nobat dalili Dalilipun, dalili pun diantara nipun sepih san wama yanti ko anil hawa inhuwa illa wahyu yuha. Wonting sulhan najm Allah nganti ko ayat kaping tiko lan sekawan wama yanti ko anil hawa lan Muhammad kui ora ngucap orang ngomong ada dasar hawa nebsuni. In huwa illa wahyu yuha Apa yang dihomong lagi Oraliyo wahyu kang diwahyu lagi Allah Ta'ala Rami loh uh, Asyinkiti Wontening Tafsir atwa al-bayan Yang baik pun nanti kaki ayat menikah In huwa illa wahyu yuha Oraliyo Ku mau yo iku yo wahyu kang di Allah Taala marang dewe ni maknahu maknani pun an nan nabiya saw la yubligu anillahi illa shay'an auha Allah ilayhi ayubligu maknani pun menawi kan ceng nabi saw walihi wasallam ini komputer nyampe aken kejapi namun nope ingkang di pun Allah subhanahu wa taala dumahuntung piyambai pun subatos di pun Faman yaqulu innahu shi'run aw sihrun aw kahanah aw asatil awwalin fahuwa akdhabu khalqillahi wa akfaruh Sok sinten tiangi ingkang ngendhikake menawi niku namung syair-syair utawi sihir utawi pedukunan utawi asatil awwalin crita ingkang boten wonten juntulanganipun Betul-betul dasar-dasar pun Tiang menikah sambun akzabu khalkillah Terus tiang yang paling dusta'akan Makhluk pun Allah yang paling dusta'akan Allah subhanahu wa ta'ala Dan paling kufur Pramiloh Napa yang dibun betul Ini kanjeng Nabi Menikah danten saking Allah subhanahu wa ta'ala Danten menikah saking Allah subhanahu wa ta'ala nah keyakinan ingkang nopo, ingkang wantan ing berikut iku dewe ini tidak ada keyakinan naik petunjuk sa'lianipun petunjuk ipun nabi menikah langkung sempurna berarti piambayipun menikah sambun ngutamaki petunjuk ipun tinimbang petunjuk ipun Allah subhanahu wa ta'ala awet ingkang dipun betul kan jeng nabi sallahu alaihi wasallam menikah petunjuk ipun Allah subhanahu wa ta'ala lajeng dalil ingkang selajeng ipun Wonten ing surah An-Nisa ayat kaping Saya 59. Allah, Allah ngendhikake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri Menawa sira tanaza'tum. Menawa sira padha uh, tanaza'tum menika uh, benten pendapat berselisih Fi saiin anaing salah sawijini perkara farudduhu mulodo bali no perkara ku mau ilaallahi warasul marang Gusti lan marang Rasulullah ing kumtum tukminu wal yaumil akhir menawa siraku temen iman marang Gusti lan marang dina akhir pramila uh, wonten ing mriki Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang Yapaipun ngendika Bahkan ayat menika Hadza dalilun qati'un ala annahu yajibu raddu mawaridhin niza'i fi kulli matanaza fihi nasu min ad-dini kullihi ila wa rasulihi Wa hadza dalil niki dados dalil ingkang qati' Menawi napa wajib bangsa laken Nopo ingkang datus masalah perselisian Wontening sedoy ingkang dipun perselisih Perselisihakan Dining menungso Arupi agomo Dan sedoy ini pun Meningo dumateng Allah dan Rasulipun La ilaha ahadin Ghairillahi wa rasulihi Mboten dumateng sa'lianipun Allah dan Rasulipun Faman ahalar roda ala ghairihi ma faqad dadd amralah Sostentiyangi kang nyobi bangsa laken perkawis menika mboten dumateng Allah lan Rasulipun temen deweni sampun e, napa nentang napa ingkang datus dawuhipun Allah Subhanahu wa taala Wa man daa'in dan niza'i ila tahkimi ghairillah langsung Sostentiyangi kang ngajak nalikanipun wonten perselisihan menika Lajeng berhukum, dumateng, hukum saklianipun Allah SWT, lalu sa'lianipun Rasul, faqadda'a bidakwal jahiliyah. Teman Dewi ni sambung ngajak, katu sini ajaan jahiliyah zaman Rumiin. Fala yadkhulu al-abdu fil-imani hatta yaruddha kullama tanaza'afihi al-mutanazi'una ilallahi wa rasulihi. Ramila la abdu fil iman hamba menika mboten lebet wonten ing keimanan ingkang leres hatta yarrada ngantos dhewekne purun bangsulaken sedaya napa ingkang dipun perselisihaken tiyang-tiyang ingkang sami berselisih nggih dumateng Allah lan rasulipun nah menika napa ingkang dipun ngentikake dening Allah Subhanahu fa in fi shay'in falduhu ila allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir menawasiro pada berselisih anaing salah sawijini perkara mulo pada balikno perkara kui mau marang allah lan marang rasuli marang rasul yaiku muhammad sallallahu alaihi wasallam menawasiro temen iman marang allah lan marang dino akhir Lajang seng uki dalil ingkang angka 3 kados ini dipun ngentikake allah taala Wontonin ing surah annur Ayat kaping sekawan Surah itu sekawan 28 Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa atana thumma yatawalla fa rikum minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Lan yaquluna tiang-tiang wau sami Ngucap, amanna billahi wa kita sami iman marang Allah taala lan iman marang Rasulullah wa atana lajeng kita ugi taat summa yatawalla farikum minhum lajeng wonten eh, sekelompok tiang saking tiang-tiang wau menika sami yatawalla menika mlengos mimba dizalika sak sampunipun eh, mekaten punika Wa ma ulaika bil mu'minin lan e, tiang wau temen sanes kalebet tiang-tiang ingkang mukmin Wa idza tu ila wa rasulihi liyahkuma bainahum idza farikum minhum mu'ridun lan alikane duu tiang-tiang wau menika dipun seru dipun ajak Ilallah wa rasulihi marang Gusti Allah lan marang Rasulipun Liyahkumabainahum subatos ngukumi ing pun tiang-tiang wau kanthi hukum Allah lan kanthi hukum Rasulipun idza farikum minhum mu'ridun sebagian tiang saking tiang-tiang wau menika samim lengos Nah Bapak Ibu para pamiyarsa ingkang mugi tansah pinaringan Allah Subhanahu wa taala menika uh, napa dalil kenapa pokok panjenengan sami menika ketha E, Nobor kada Dri kanjeng Nabi saw wasalam wonton ing petunjuk ibun lan haram ibun melomban jenazmi melingos saking petunjuk ibun lan e, menawi keyakinan wonton tiang yang kangaadei keyakinan menawi petunjuk saalian ibun petunjuk Nabi menikok langkung sempurna tinimbang petunjuk ibun kanjeng Nabi prami lob yang kafir kandi keyakinan ibun mekaten Wonten kelantunipun atul, kita nyuwun pangapunten lan kita cekapaken wonten ing bahasan menika. Mungkin mugi dadosaken faedah lan dadosaken manfaat kangge kita sedaya. Wassallahu ala nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 33-1193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 0852-9334-8887 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan